او سیلو دو ورشتو سیلو او بھائیو کی ڈیوی بو بارا لڑی فلما اسواحا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اکرا یبنہ حزیر اکرا یبنہ حزیر کن والا کہنا نولی دی بس کاؤ لگا نا آغا ستیر حالت یہاں دیکھنا تاولی بس کاؤ اکرا یبنہ حزیر اکرا یبنہ حزیر فقال ماش وقت ورسولان تا تا آیا حیر زیر ازمہ یقیاب دل کی اکرا په بغیر د وکانه منا قریبه نه احيانې ذیو د اسواقې پر طرف ثیله ور افات رسول 100% د زلته په دلم کوت ورکې بیا وته وی وی ز په اهرې د موخچه زاس میو کتل کنه د ایدال سیل لوانه په بارا په مثال المسابې 파خرجت ح تعالی زره و د معجزې وګینه ما بیا به سو نرید ان تا چې داسو یا یحيى پتا دې تاسو اوې نماز ور ودره وی تل کله د جنت دا تکم در پرشتیو استعواز لراغلیوی قرآن د پرشتو خورت پر تکنن ملکیت چا سرقوی کی گی؟ <Anchises> قرآن سرقوی کی گی در نت اصاو تک ولو قرأتا لأصبحتا تتا لأصبحت ینظر الناس تتا لسلح رسار شوی باو چی انظر الناس و الیه خلقووو تکتلاتا توارا منو بنو قرشیوی نو بالکل بنو قرشیوی مسلم گری عراجت کل جوو براو قتل اکم فسان مربوط است لشو به شطانین په ظهور او شوبادنی واریست را پټه کو پتاغشت او صحابتون فجال تجن و تذ و جعل فرس ینفر فلما اصبحت النبي صلی الله عليه وسلم فذكر ذلك لو فقال تلك السكينه دام شوده سکینه ذا کلا کلا اغه باندې مو تشکل شي وي خیوتا دا نه نور او سکینه د قلب شي زړه شي ودا اغه سکینه د سره د راشي روحاني طاقت دم چاته ملوي شي روح پس شي ملوي شي دو مالکیه شي مضبوط شي ودا اغه سکینه داغه روحاني طاقت د مو تشکل کړه خود لایزه دا او اچھا دي مولا پاکه کوو سره د دنیا ته دعا نه دي چې دغه کار په سر کې سره په حالت علا انا خپلس نوی خپل لا اسو ما وي مستو ابي السلام بالاواز زور کو فرمایا مستو يلا ني وي چې سړي ويولې رسول خدا کو معلومه شه چې نبي عليه السلام आवाज ور کو د دې سړې فرض مستو نه کار فرض مستو شوو کنه او نفل ما تول نبي عليه السلام د باره وکړي نبي عليه السلام د بار نفل ما شي علاه ال بکازه سوره تمن القران قبل ان تخرج من المسجد خارزه بي دي جرمونې راځي دا ورته نو کړو یا رسول الله انک قلت لعلما نک اعظم سوره من قران قال الحمد لله رب العالمين دې کې بندګانو تعلیم نه او صورت جامع صورت ده دې وزن دا اعظم د سوره شی استبل مثانی والقران لازم المثانی هو المثانی چې بیا بیا له شلکی یا دې مضمون په قران کې بیا بیا راځي زیادته وظيفي سوره نورې کار د چې بندې ظانله زی کو کي لا د ته کو ش معلومه شو چې مخبرو کې تلااست نه دی بهکاره ران وړل نهدي به کارهې جای دی ی کورون د مخبربرې مجوړه وي چېتن د اخور نه سختې چېغه وفی غیانتہ کومونو شیطان تفسیر قرآن او شیطان دا دا قرآن او غافل نه نو کور نه مبرمو جوړو انتلاوات کوه کو انو محمد صلی الله تعالی نے قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اپڈی قرآن پڑھانا سن او کیارو کیهہ تفصیل دے اتے پر اور نس مطلب دے قرآن میں سفارش کیدی سے مطلب نے یو قران کریم متشکل شی و یوه د بنده اسباب عذاب دي ګناہوں ری معصری اسباب عذاب دي هغه اسباب عذاب بڑے اسباب عذاب ترکاږي او قران مجید به متشکل شي هغه په خپله شی مقابله بر د غسواو د عذاب څخه شروع کی او الله تبو چې څه ما عمل کړو چې دا وساده په سيزونه توضیح څه کی بوزي نو قران مجید به وګړی او قران مجید به ځان سره تبو شفی اندامت نمید ایق راو زہراوین مقاو عال امران فین نومات آتیانی و مل قیام کان نومات آمامات آندار دی او خرویشی کل لے ایو بندبانی وزاستی چکندنو باری سوری بکی یا و دو سیلونوی د مرغان و سواب و ذلو بکل او کڑی تا ما دیو بقابلہ بکی دید خلو ملگرو سرا دبالگرو ببارکی ایق راو سور تلوکارا وَيَنَأْفَظُهَا بَرَكَةٌ ذَلِكَ وَيَأْمَلُ كُلُّ بَرَكَتِهِ فِي قَوْدِلِ شِكَبْنُ أَفْسُسُ ثِهِ أَوْسُنُ لِذِي الْبَطَلَةِ يَوْمًا بَاطِلَ فَرْضٍ ذِي وَسْنُ لَرِي ذِم سَفْ صَلَق بِهِ مَتَ فَلَقَ هَذِهِ سُورَةُ الْبَقَرِ وَصَفْ نَلَرِي عَيْنَ وَاجِبُ اسْمِ فَارَ صَالِصُ تَرَصُ صَادِيَةُ نَذِيَةُ عَلَى تَنَذِيَةِ الْقُرْآنِ وَرِعَامَةُ أَهْلِ الَّذِينَ كَانَ يَوْمًا حَسِيبَ وَسْرُكَ رَقَالُوا عَلَيْنَا سَأَمَا هَذَا أَوْ سِلَادَ الَّذِينَ سَادَ سو دعوان مضبوط سورے بیسول اللہ تانی سو دعوان تکتور مضبوط سورے ودی بمینز کے وجہ گمدنو رنعاوی وکانو یا بدا سوی شدوار بسقیلون دمارغانوی تپاسا وجہ گمدنوی صواف پتہا جانی اندائی اخراوی شکل لے او دی بجے گمدنو دع اسواب و دعذاب سر مقابل لکے تہا جانی مدردانی وان قد يذكروا فالقاله ربنا استغفر كتاب الله تعالى ما اوصى الله ورسوله اريا اذن اذكر من كتاب الله مع اعظم هو منغا شداد جميع دوجد التفكرن في صفات الله الله صفات كه تفكر عم تفكر دغه ته ګمراغه تفکر څه سم دي کوي پینځه کې څه ده تفکر په یو muzikal کې د ا په هغه ته قلقات وانه دې هر درځ الله دانو خلق دغه ته پاتې وانه ا د کجورو د غنا د چسلام ا کجورو به شي غلا غلو د کولې د کجورو نه ماو وقد وقبل اذن الى رسول الله لكن قالوا عليه عيار و نهايه قد رياض وكثر رياضه کو ما فعل اسير بالبارح اغا شدي بيغا چلو شو اسی دیو لے اللہ نبی علیہ ته خبر ورکړو ان رسول الله دیر پر رياض کو شكا حاجتن شدیدتن و عيال فرحمتو فخلت سبيله یا بیر السلام <سؤال> مزوی دروګ وی دی خو سایعود بیا برادر لالدا ما دا په چې انده و سایعود ابووره لو مایننه بیل چې بیا برادر دې په خامہ خاص راځي راسته تور خو مې چوکي دا وی شو روکړه ها پاجا آیا سو منه توه واه پاجا آیا يا مبرهو الفاسفاه فاتبقى قال الى رسول الله لا تلقي يا ابو الدرع ما قال فكل رسول الله كان حاله ضائع وعيال ترتضى فقال له رسول الله قال الا ان قد تقربت الى الله قد رسول لك ان او ثم تعود اول وعدو کې چې زو بنر اعظم بیا بیا راشي هغه توي ځاني غوښته وې ما پرېدا تعلم وک کلماتین ينفوا الله وبهای ذویت اله تراشی دغه د ادمخه ما او تشطی وره ورکو کار په زو ته ادمخه دا وای په ادو دلرکی اما څنګه ما زبلا شمه تیرا ایتل کرسی الله وستا نه پین کلا ای لای ذل عليك من الله حافظو دا الله رب سرب او وال پروکهشیطو شیتان د سنی شيهته تص به په خللهته شلو فاس باو ما نوبی د سلام تووي په نبی د سلام ما ما فلهاس وکه پلته زمهاند د اللیموننی قماتې یین فون لا تاله نه او سرفکه پهزکو د د تررس د غورته د روغژنو دا ټولې خبرې روې شوي د روغژ بیا تهوي تادریس ویلې خبرې تاسو سره کولې پته ده تاسو هغه ورته ماصه پداره په خپل ځل اړوي ځکه شیطان تاسو شه کدا به ورته تاسو کې پته چې دغه سوره کلیمی ویلي خو ترې ځکه شیطانې یاده کمنه شیطانو نو شیطان دې کمنه نو دغه شان دې ځایری په خزانه باندې کمنه نو په بیت المال باندې حمله کوله په د رحمت دي ز باندې چې بیت المال ده نه کو په دې باندې چې تاسو کې حمله کوي حمله کوي او د اوس په اخلاص باندې اوس په اخلاص سم اخلاص کې دی انا علا په اخلاص کې یی تعلق الهي کوي په تعلق الهي باندې نه کېږي اخلاص کې نه نه اخلاص نه واه دې راته مقرابه نه ما جې به غاره او څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم او اوازو او رضا سخت اواز براها و اعظا باو من از سما در دروازه و چه کلا لم يختا خطو الا اليوم در دروازه مخ که خلو کلو شو و نوا عرشتو که يالا دف عرشتو رو رو رو رو خوزه شو او شو تا الا اليوم مخدر خوزه و سلامه و قوم او ام شر بنوره نی تاز زیر در کن اوتیتو هما لم یوت هما نبیی قبل کا شی در دون نور و بل جلو رو خلی شوی ح ک داخوااتي مصور بقره لن توقره هر په منه طب نولې او هر د دینه الله او ق ته مګرده به تاله سکره شي دا شيې هم د واه که نه اوخواوایم د به قین سري دوا ده چې دا والله د ل ویل به کار وانا مما تبلغ قال رسول الله عليه السلام الايات اپ رسولي دقال مخراب ما في لهن كفتاو اشذوا يا تونرس الامن الرسول فرهاوري نو داوره بشپک ګوردی تاسو من دا نه هه کو د کې زو ته رزيد دګداه د دې اياتونو وایلو تسره رزيد چې دا چې روحاني سفر دمرتی زي دغه شپته حاجو دڅو دڅکی دا د روحاني سفر د باروي درد هيڅون تاثیر نه وان دي تر دا په اړه قال رسول الله عليه السلام د آیت اول څه څه ده اټن چې کا میرا د دجال د جنبه کومنه او محقوشي سوره کاف اول لاسو لا تياتنا حافظا هیڅ څه الفاظ یادول تر شنه نه کومانو خو دې لري عمل کوول دې ته خاص خبرونه عقیدل لري او عمل عمل کوول داس ټول هی ف موات دی چې ددي لس تونو خال شاتي دڅو ساعتې خیاو شاتي تش پال یا د ول نه دي دا اوس ام نویم لیکلی او توی م شې عام لیکل دي چې نه مرات چې کوم دی نو چایه زار دیاتو تاثیر دی که د مضمون تااسیر دی او لا اجاره چې دا مضمون تایر دغه الفاظ کی داسې ډېر اسماء الحسنا او داسې بګنیشت لري چې هغه کی څنګه نور تاسو یې هغه باندې پوسولې کوو سورته حسراتو کې اسماء الحسنا دي سورته حدیداتو کې دي اسماء الحسنا دي چې دا اشباغو کې اته ورڅخه کی ټول صفات باندې تعالې والحمد لله الذي انزل العادل الكتاب ادي ګودمرا نيشته ابتدایي د مضمون د آیات مثلا د لغو آیاتو کې اوسه ده مضمون دې دا مضمون باندې ځان پوه کې عمل پیو کې د کتنې د رجال شي محفوظ شي د لاس آیاتونه د صورت تمهیدوم ده هر صورت ته تمهید ده دا ټول صورت اجمالن په دې کې جامع ده د دې ورجنه په ځینو په تلص آیاتونه راغلي اوسنوري ورته چې پوره سورته کاپ د جمعې پر اس شوي راغلي چې دا مضمون ځان ته یادې بده باندې عمل کې د ځان ته اړید د رجال ظاہر د دایته اشاره ده بیا د دجال کې اسلامه ادي یو کې جنسي جنوار دي ویلي چې هغه د دجال څخه دې مراد د هغه کتينه وڅشي ما په ځنور او اعلان جنسي ویلي چې جنسي دجالیت نه وڅشي ما مخوس شي دجالیت ته ما چې کمونه مخوس شي حکومت د غیر الله قانون د غیر الله تنفيذ زو ته یو شرعي یو حاکمانه جبر ظاهرانه او ځین چې کمندنو په دژلو په فره او په دیني شګلوازي وي په دیني شګلوازي چې کاله دې کمندنو جابرانه طریقې سره ظالمانه طریقې سره بادشاہانه طریقې سره حکومت او عبادت د غیر الله رسول باندې نافلسي د فرعونیت په لکېږي نو تو فرعونیت او چې کاله دې کمندنو هغه لرند دین ورګي حکومت د غیر الله قانون د غیر الله لره رنګې تاور کې د خلق کو باندې فلسفه کې د دې ته تجالیت ویل کیږي لکه د نبی اسلام متنبئین تاسو وینئ د جهان وېدې زکه هغه چې کمنره خوائشات او رنگ د نبوت څخه ورخاو د دې وجه نه دیر سودو شووی دجالوی چې د دې چې کمنره لکه حاکمیت او سلطنت د غیر الله په خلقو نافز کیه پایښات حکومت په خلقو شکه فلسفه په نوم ولې کمنره د شاور د نبوت او د دې ورور د ذات جعلان دا دې صورت کې دا غځای کدي چې ان ما جنر دینت الله علیه و صل وسلم عمل دا ګوره زایدی زینت ته په دې باندې د دین نه نشي واره نو بیا در شنو کی راځي په اشاره مې وکړه او سمهمین د تجل وانه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ايوب احرف ما يقرئ بل كله القران قرات و المقارئ ته ځان په خوندونه نن چې یو داوی کې بدرې وقالا قل والله أحد لكاللس سفاري دي نقص قرآن الكريم سورة اخلاسي وي في بارد درمي سيد القرآن ندا بارا بارد درمي سيد في بارد الفاظو في بارد سورو دي في بارد سفارو في بارد منازل دي ندا فكما طريقا دي ويوال العالم في طريق الاجر اجر دمنا دي اځ در دو مراده لکه کله سپاره سی تلاوت کې دو مراده جاری ده حدیث صورت دو مراته ده چارت دین به اتباع البتان قران دریم په دې عبارت ټولې بل رساله ته بل را خيال ته صحیح دریم ای صدہ توحید دې dataSource قران کې مونږ نه اتباع له سې دریم دې ګمنه نو الله تعالی اوجلا دریم یعنی قران کریم چې په یواز دریسي سمره تاثیر په ملکیت کې کوي او روحانیت کې تاثیر کوي په دمر چې ګمرو د سورته اخلاص یوازې کې دا ګدي کې تفکر په صفات الله وکړه دا لويس د تفکر د نو کې بار تفکر په اعلی الله وی په فعال الله وی په ماده وی نور تفکر است وی او دا تفکر چې ګمرو ټول تفکراتو کې سره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 پڅ یا له دې غونډه ترابه ورساو وي به وگو له الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بل رکعتي سوره نازعات وهي بیا په کیسه افکار اخیستر تبورس او ها ها بیا له په وگو الله هذا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا به وگووله پلو فاتحه و ویلا بل صورت او په دوتری سوره په اورته لا اڅکو او کوخه ختمو وینم نو چا به ختمو په پلو بندنه چې ار رکات کې به خپل ویلا ګو تیمن نو بوزګنې خداو دام په یو کا یا ترلی اصحاب په صلاتهم فيكتبوا بقول لا وهد په ثوبه د خلقو د حدیث داسي وي په ار رکات کې به سويلا خپل ویلا حدیث داري کله ما رجوع وکړو رسول الله کریم السلام فيما شکایت وکړو نبي عليه السلام تعالوا لأي شينئ صنو ذلك و فقال لأنها صفة الرحمن وأن أحب أن أقرأها هذا هو إلى الله رب وليه أدكتل سلسل قرآن تغرأ لكنا وجراء لكنا الشعور سبغاء لأنها صفة الرحمن وأن أحب أن أقرأها هذا ما أصدر من هذا بسهل ماذا هذا؟ من هذا؟ نبي عليه السلام تعالوا لأن الله يحبه مګر ورته سوره لویه درارې خبر ورولکه چې الله په ماينه دې دې دي سره بي له کې چې الله په ماينه دې ماينه او ان تصدي الله تعالی او قال ان اجل قال يا رسول الله احب هذه يقول اني احب هذه السوره لما دي سوره ترمين قل الله هذا نبي السلام ان حبك اياه ادخلك الجنه دي مينې خو جنا ته داخل کړی کنه يعني يابې داخل کړی ایا ور داخلو کی او نو پدنه انا پر پر دونه صلی علی السلام اخر ایت پر دکله دا لک قل اوریب جی دا پتا لم یورمس لهنا ند لیدل شوید د دې بشاد بتا اووس کی دا فضیلت در او بزتین له پتا اووس کی یعنی چې پتا اووس ک څمرک دین دور بل صورت کې تعوذ و و اا ايجا ترجمه ناهو دا محمد النبي عليه الصلاه والسلام كده اوقات اجازه كده شويه لهت يا ما كان يثم من لا نبي السلام باشكمدرو چراغی جستارتا لا شود ورادم قلصو منافس فيه ده بقي فقو نفقر فيما مطلب مخه ميدو ورابو دي فقو وقال قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس من من جسدي ده بضان راسل راسي وجهي ترنا دو بخنا به شروع که ولا موما اکبر من دسلیه او مخام اقبدا ناوه مخد که یا فالو ذالک ادری زالا دری زالا بیتی که منو داؤوین پس